Заливав ту самоту самогонкою. Тутешніх людей не любив, для нього вони були сплош бандьори. З ним де запопрацювала чотири місяці. Влітку Артемеч поїхав у відпустку. Перед тим як попрощатись, сказав до медсестри загадкову фразу Вони й до тебе навідаються. Главною, не супротивляйся, но бдітільність повинна проявити. З відпустки фельдшер не повернувся, нового не прислали. Лишилися в фельдшерському пункті або, як казали, медпункті сама – і за медсестру, і санітарку, і прибиральницю. Люба в душі вона вперто називала і вязала себе дазою, приймала хворих, виписувала ліки, кількох направила до районної лікарні з підозрою на апендицит, виразку, туберкульоз. Дядька Івана, в болів живіт, мало не силою, всадила на підводу, яка їхала в райцентр, і порятувала, як виявилось, від перетоніту. Іншого якогось зігнутого перестріла на вулиці, завела до хати, попри його віднікування зробила масаж і швидше, мимоволі, вправила хребця. Чоловік встав розігнутий і подивився на неї, мов на світу. Як і належало, часто навідувала новонароджених і взагалі малих дітей, котрих у цьому поліському селі виявилось чимало. Двічі її кликали, аби зафіксувала народини. Пологи тут приймали жінки-повитухи – яких по-місцевому називали бабницями. Вона вперше оглянула манюнє дитятко, що здалось злякано глипнуло на неї незнайому тітку і, боючись з душі, сама несподівано взяла його на руки. Від тепла, яке йшло від дитини і чогось незнаного досі, вона аж затрепетала. Мешканці цього поліського села, що спершу відчувала, придивлялися з насторогою і почали змінювати ставлення. Вона відкривала, тут живуть звіжайні сільські люди, дядьки і тітки, дідусі і бабусі. Хай справді темні, зі своїми звичаями і забобонами, але ніякі не бандити чи підступні вороги, пособники фашистів. Її переносили як дарунок яйця, шматки сала, спечені самими круглі хлібини, пляцки. А дружина чоловіка, який у лікарні, коли Даза змусила поїхати, вперше за п'ять літ перестав кашляти, принесла опатрану курку. Даза ніяковіла, віднікувалась, але несподівано зробила відкриття – їй приємна ця увага. Це підкреслена поштивість до пані дохтурки. Казала, я лише медсестра. Але знала, як тільки відробить ці три роки за направленням вступатиме до медичного інституту. У селі організовувався колгосп, до якого зганяли селян. Даздраперма прийшла до голови того колгоспу і попросила підводу. І їздить до райцентру. Головний лікар лікарні ошелешено дивився на неї, коли перерахувала потрібні її ліки. «А де я вам їх візьму, колего?» Так і сказав колего. Вона трохи поговорила з ходорлявим чоловіком, зі стомленим жовтувато сірим обличчям і раптом несподівано для самого себе сказала, «У вас астма, але починка не хворіть це запалення жовчного міхура. Лікар, якого звали Платон Олексійович, ошелешено зерно на неї. «У мене справді астма, але звідки ви знаєте про жовчний?» Ви навіяли собі хворобу печінки і боїтеся зробити аналізи, адже так? Ви молода нахаба, роздратовано промовив Платон Олексійович. І раптом Кволо посміхнувся. Я справді підозрюю це роз і боюсь проводити обстеження. Тепер зроблю. Цю здатність начеб на око інтуїтивно ставити діагноз, який потім підтверджувався, да за згодом відзначила в себе не раз. У неї справді була колосальна інтуїція, яка з руками тільки розвивалась, але й мала кілька довідників, привезених з училища. Усе життя вона збиратиме довідники медичну літературу. По суті, займатиметься діяльністю, медичною самоосвітою і стане лікарем не за посадою, а за суттю. Потім її шлях повторить Віталія. Поки що ж Даза повернеться в село, а через тиждень їй привезуть ліки, які замовляла. Вона зрадіє. У солі розпочиналась жнива. Даза прийшла на поле і попросила дати їй серпа та навчити жати жито. Звісно, вона порізала пальця. Не могла з незвички не порізати. Та ця кров, як і вчинок в цілому дивно, а може символічно, пов'язала її ще більше з цими людьми. Якось прийшов до неї чоловік і попросив дати ліки від простуди. Тоді, хоч і було літо, прийшли дощі. Може, й простудись, подумала Даза. Дала ліки, зробила укол. Чоловік проходив ще двічі, чомусь обидва рази ввечері, скаржився на радикуліт. Тіло у поперку було геть усипане прищами. Як пішов, Даза присіла на лавку і довго так сиділа – От і перший гість, подумала, от і перший. У селі не пролунало за ці місяці жодного пострілу, але до ної доходили чутки про вбивства в сусідніх селах, міліціонера й голови сільради. А недавно даза почула пробій нашосеця кілометрів за сім від села. У лучинцях стояло кілька порожніх хат вивезенців, кулькульських сімей і бандопособників. У такій хаті розміщувався й медпункт, а в іншій Вивезенській коглосна контора. Сільської ради не було, вона знаходилась в сусідньому селі. Через кілька років лученецький колос приєднають до більшого, і лученці назавжди стануть заштатним бригадним сільцем. Але Любові Лук'янченко, медсестри-фельдшери за сумісництвом на той час в селі вже не буде. Поки що пішов літнього дня до медпункту, підкотила боричка, і двері подстукали. «Так, можна», – сказала Даза. «До кімнати вступив міцний Рожевощокий». Чоловік років тридцяти у галіфеї сірому піджаку. Доброго дня, Любови Петрівна, сказав бадьоро, майже весело. Вона відповіла здивовано Доброго дня, я вас слухаю. Чоловік пильно глянув кімнату, постукав пальцями по столі. Бачу, ви обжилися, і квіточки засушені, і колосочки. На обжинках у колгоспі подарували. У Любедази чомусь ворухнулась неприязнь до гостя, явно не сільського. Зрозумілочко, протягнув майже речитативом прибулець. Затишок створювати ви вмієте. Здається, і живете тут? Так, у прибудованій кімнатці. Сідайте, будь ласка. Він присів на стілець і попросив, запропонував ще з більшою василинкою. Може, тих зміряйте, Будь ласка. Тиск у нього виявився майже ідеальним: сто двадцять п'ять на вісімдесят два. У вас усе в порядку, сказала Любадаза. Я радий і подивився знову, мов стрілу метнув весело в однораз. «І за вас, Радий. Ви вже добре зарекомендували себе, про що свідчить і ваше районне медичне начальство, і в селі про вас гарної домки. Дякую». да зай собі всміхнулась. «Ні, не буду далі тягти кота за хвіст. Я старший уповноважений райвідділу МДБ. Установа ніби грізна, але тільки для наших ворогів. Чесним громадянам боятись нічого».